Раїса, яка досі не хворіла і не знала, що таке біль, до лікарів ніколи не зверталася. Нічого, синку, якось вже перетерплю, посміхнулася кривою посмішкою великомучениці, задоволена увагою. Ні-ні, якщо не зважати на стан свого здоров'я, можна дочекатися серйозних наслідків. Я сьогодні ж домовлюся, що в вас оглянув найкращий терапевт міста. Прийшовши на призначену годину в поліклініку, Раїса оздріла під дверима професора, з яким Валеріан Альбертович домовився про консультацію, величезну чергу. Не просто чергу, натовп зітхнула, скромно сіла під стіною. Якби не яскраво червоне пожмакане волосся і такий же яскравий макіяж, вбрана в один із строгих ділових костюмів Софії Венедиктівни та її ж капелюшок, Раїса справляла б цілком пристойне враження». Рівно о призначеній годині з кабінету вийшла медсестра. «Хто Раїса Никифорівна Новосельська?» «Я», – розгублено мовила Раїса. Медсестра делікатно узяла її під лікоть і допомогла підвестися зі стільця. «Ви мати дружини професора Аршавського?» «Так». Поважно відповіла Раїса, аж тепер осягнувши ступінь власної значущості. Ходімо. Леопольд Броніславич вас чекає. Пропустіть, будь ласка. І провела Раїсу повз людей у черзі, поміж яких були виключно поважні пані та панове. Раїса дала б відрубати собі палець на правій руці, аби ж тільки цю картину могли бачити жінки із села. Професор уважно оглянув рожеву щоку з тугим мідним попри вік тілом жінку. Квітуче здоров'я, настояне на сільському повітрі, Здоровій їжі з власного городу без хімікатів Буяло і врунилося Серце немов годинник Тиск наче у двадцятилітньої Чого ж від нього хоче Аршавський? Щоб він констатував здорова? Чи щоб знайшов хворобу? Напевно таки друге Врешті, цілком здорових людей на світі не буває. Обстежимо, щось та й знайдеться. Врешті, бути лікуючим лікарем те ще про ректора, а як пощастить той ректора почесно. Так, чогось серйозного я поки що не бачу, але є проблеми. «Проблеми?» – злякалася Раїса. «Гадаю, зовсім невеликі», – заспокоїв її Леопольд Проніславович. «Та слід провести детальне обстеження. Запишіть, кивну медсестрі, аналізи, ЕКГ, довгоодинальне зондування, ультрасонографія». «Соно що?» – не зрозуміла Раїса. «Це такий зовсім новий метод – ультразвукове дослідження внутрішніх органів. А це боляче?» «Зовсім ні», – пояснила медсестра. «Такою малесенькою коробочкою поводять по животу, і все буде видно на екрані» і печінку, і жовчний міхур, і підшлункову залозу. Записую вас на чергу, через місяць. А раніше не можна? Раптом щось серйозне.